Vad säger typen på andra språk? Kikliki, säger den på tyska. Kikliki. <laughs> Kikliki. Kikliki. Och på engelska säger. Kaka-doodle-doo. <laughs> kaka, jo, jo, jo det säger kaka Jag mm. är helt säker. Fåglar har ju dialekt på riktigt. Jag läste om det här. Man, det har de ju. Ja. Har inte vi skrivit om det? Jo, så att ja. grå, gråsparvar ja. har olika sånger. beroende den, för, på. Och det är ju även inom Sverige att de låter lite olika. Mm. Norr och söder. Norrländsk fågelare, skånsk fågler. Mm. Och är man ornitolog så kan man höra skillnaden, tror jag. Det kanske Man kan bli fågellyssnare istället för fågelskådare. Men det är så konstigt att det heter för nästan alla fåglar man hittar är ju via ljudet. Så det borde heta fågellyssnare. Ja. Fågelhörare. Det är det, det är För Fast man får inte kryssa om man bara hör. Är du så? Nej, man måste så det väntat? Jag är helt säker på att man måste se fågel. Hundra? Ja, 99. Kan du googla det? Nej. Annars vet ni inte att det är just ja, en fågel googla. man har sett. <laughs> Nej. Eller Fast som man jag, inte har sett. Jag, men har det är ju hört. jättesvårt när du ser en fågel och vet vilken du har sett också. För det finns ju tio som ser typ likadana ut. Men om man är rutinerad fågelskådare så ser man väl... Skillnad, eller? Hur? Det är det där som är grejen. De? Ja, men jag tror att det är lättare på ähm, läte. Jag tror att man måste se fågeln om man ska få kryssa den. Men det är ändå en väldigt ärlig hobby. För att allt annat måste man ha bevis. Har du inte tagit en bild på det så finns det inte. Eller då existerar det inte. Då har du inte gjort det. Men fågelskåden är ingen som fotar den. Du får bara Nej, säga att du just det. Fågeln. Jag undrar vilket mörkertal det ja. finns där på folk som faktiskt inte har sett fåglarna. De godtrogna som inte fattar att det är bara att säga, de åker på liksom, över hela världen för att hitta fåglar. Ja, men det är de ärliga kan man det. säga att man har 500 och Ja, men när det kommer en sån här ovanlig fågel, då går ju ryktet. Och då har de ju något system så att man får sms, så att den är siktad i, i Skåne, liksom en... Mm. ovanlig tofsvipa då... inne på någons tomt kanske det gills om man ser den när den är död uppstoppad, gå kryssa på, <laughs> på naturhistoriska då kan man kryssa ett T-rex jag tänker sånt. om någon skulle vilja samla om det är en väldigt hatisk fågelskådare som inte undrar de andra som kommer först då och ser fågeln och så skjuter den den så att <coughs> just det den onda fågelskådaren men det jag sa om att kryssa dinosaurier Det finns en poäng För att det, är, det finns ny forskning Som visar att till exempel Emuer är extremt nära släkt Med vissa dinosaurier Det är i princip samma djur som har vidareutvecklats liksom. Är det verkligen ny kunskap? Nej, men det som var nytt var att de var Ännu närmare släkt 1992 Kamratpås nu fyller hundra år Killar och tjejer som det är Läser Kamera, bra på kär. Lite sorg och mycket skratt. Men ni som hörde förra podden, del två, mm. tänkte på kanske första, typ det första som hände var att Ludvig helt plötsligt sa något jättehögt. Han blev en smurf, <skratt> det är det sjukaste jag har hört. <skratt> och ja, han, han sa inte bara med högre volym, han sa ju i högre pitch också liksom. Ja, men det, man kan inte förstå att Nej. du inte har mycket mixträtt med hjulet. <skratt> Och jag lovar, jag har inte mixat med ljudet. Jag har mm. lyssnat på det intro utan att överdriva 50 gånger. Mm. För att det är så konstigt mm. med att han byter röst eller Ludvig. Mm. Det är för att han är så stolt över att han satt i Melodjuryn typ 99. Ja. Det är därför han... Men det är sällan han är stolt. för jag har aldrig hört honom göra så. Ja, det är nog de sällan. Annars. Hans stoltaste ögonblick. Okej, okay, då är det kopodden podden del 3 som handlar om KP4. Och KP5, som är de tidningar som har kommit ut sen vi spelade in sist. Det är jag, KP Lukas, det är KP Jossan, KP Magnus. Ludvig gjorde för mycket smurfgjud så han blev utbytt mot, mot KP Magnus. Så är det med det. Och Magnus är praktikant på KP, för de som inte har träffat honom förut. Ja, precis. Han hej, hej allihop. Och... <här> hej Magnus. Ska bli journalist. Fast han är ju typ journalist. Alltså han är ju KP-reporter. Han är ju en fullfjädrad KP-reporter. Ja. Ska du plugga mer efter den här terminen? Jag har ett år kvar. Ett helt år? Ett helt år. Ja, okay. Sen jag då kommer, du, du kommer inte vara mer journalist nu än om ett år. Ja, det vill säga så. <laughs> så är ju... Då kommer det vara ett år utan att ha jobbat. Ja, nu är jag verkligen i, I... arbetsmål. Ja. Och det är som liksom inte såg det, är Magnus gjort liksom den här julrörelsen med armarna. <laughs> <Jag> <laughs> för att beskriva <laughs> sitt, sitt arbetsmode. Man måste det, tänka det på, rullar alla... på. <laughs> att beskriva med ord istället för med, med händerna. Gester. Ja, gesterna är svårare i IK-podden. Har vi tur så lägger Josanne upp ett foto härifrån i alla fall. Mm, jag har tagit ett. På Instagram mm. För ni vet väl att KP finns på Instagram. Det finns ett konto som heter kamratposten. Ett som heter kp-krisen. Okej, Lukas, kp-jossan, och sen så kp-maria också. Så in och följer. Som sagt, det här ska handla om kp4 och kp5. Eh, Kp4s eh, omslag handlar om att bo på två olika ställen. Och kp5 handlar om eh, kärlek, att man kan vara kär i mer än en samtidigt. Eh, jag tänkte bara börja med att chocka med den frågan, har ni varit det någon Kär i flera samtidigt? Ja, ja det tror jag de flesta har. Ja, jag med. Jag tror jag har varit det oftare än inte. Mm. Nästan hela tiden. Och egentligen är det ju logiskt med tanke på mm. hur många människor det finns. Precis. Hur ska man kunna vara bara en? Ja, hur ska kroppen och hormonerna kunna veta det? att det är just en men och nej, hur, nej, nej. hur stor chans är det att man träffar just den? I sådana fall, ja. Ja. Om det är så att man bara kan bli kär i en av sju miljarder. Ja, nej det köper jag inte. Först, man behöver ju inte vara kär i flera samtidigt. Man kan ju vara kär kort tag i en ja. och sen byta av. Absolut. Men jag tror också att man kan gradera kärlek. Det gjorde i alla fall jag i, i mellanstadiet. Att man så här var typ lite kär i alla tjejer som fanns. Fast det var en skala liksom. Att den man var mest kär i kanske var 4,9 liksom. Och så ner. Beroende på hur söta jag tyckte de var eller hur bra de var på sport eller ja, sådana saker. Var det där jag som en tabell där de ändrades då också? Ja, absolut, det kunde ändras. Fick du någon gång vara ihop med den som var överst ja. i tabellen? Ja, det här jag skrivit mm. en, en kronik om. I KP5? Mm, nej, inte. Nej, du den... nämner den inte det KP5 handlar om poängsystemet. <laughs> <laughs> ja, men jag kommer ihåg den kroniken ja. med skolfotot. Eller? Ja, precis. Mm. Och då så var jag ju tillsammans med Anna och eh, det var roligt för att hon är så bra på bandy och fotboll så vi brukar alltid vara i samma lag på rösterna så. Det var en rolig grej man kan göra när man är ihop. Sporta. För det är ganska svårt att komma på grejer att göra tillsammans med dem man är tillsammans med. Det har jag fått många eh, mejl om från läsare. Har ni några tips? På vad man kan göra? Ja. Jag var ju så här att jag sportade bara. Jag tänkte inte på att man skulle vara tillsammans samtidigt. Nej. Så att... Så Tack är du för sportade det, och killen fick vara hemma? Ja, ja. Alltså. Och jag har aldrig hemma Jag tränade hela tiden Men jag var i salen alltid Men, Men jag, var, jag var ihop med min favorithäst idag Var ihop med hästen? Jag tror hästen? jag fanns på honom Aha. På Jack Hur vet du att Jack sa ja? Han nickade lite ja. grann såhär <laughs> Det är väldigt udda Det handlar inte riktigt om det här men vad gjorde du när du var ihop med någon? Men jag tror att det kan, jag tycker det kan vara svårt att hitta en sport som man kan göra tillsammans, men någonting som alla kan göra är ju bara att gå ut och ta en promenad. Ibland är det ju så när man är ihop med någon, mm. då blir det så pirrigt att man blir mycket mer blyg för den personen än vad man var innan. Så helt plötsligt från att bara kompisar och hängt och gjort precis, så då kunde man prata man Nej, precis. precis, så blir det jätteläskigt att vara med den personen för man, den, den blir så viktig som man vågar nästan ja liksom. men ja, det blir lite så här att när man väl har blivit tillsammans med den här, då vill man då är i alla fall jag nästan mer benägen att inte göra bort mig för då vill man ju inte verka töntig inför den så att den ska göra slut utan då vill man, då känner jag mer att det blir lite åh oh, nu måste jag vara jag får inte säga något dumt nu och det får inte bli pinsamt nu och, och då, det där är ju så dumt för då, personen har ju blivit kär i dig för att du är den du är och sen går eller för du att du, in... du var den du var innan ja, ni blev roll. upp ja, och sen går du in i en annan roll och blir någon annan ja. man ska alltid vara den man är, det är... ja det ska och man. sen kan man ju ha, vara ihop med flera så har man en Reserv. Ja, det är ju inte förbjudet. Det är inte förbjudet. Det, var, det är ju en tjej som intervjuade i KP5 som är, eller var ihop med två. Mm. Eller jag vet inte om man är det När jag intervjuade henne så var hon bara ihop med en. Men ja. hon hade varit ihop med två. Skulle ni kunna vara ihop med två? Nej, det passar inte mig. Jag, jag tror det. Kanske. <laughs> jag vet inte. Nej. Nej, jag har aldrig varit det. Men det skulle väl vara jättekul. Om det, jag tror det är jättesvårt. Alltså ärligt svar Nej, tror jag, jag tror inte att jag skulle det Men jag skulle vilja det Det jag tänker på nu att en får sitta ensam i Bergedalbanan Vad <hör> <hör> kan man göra? Ja. <hör> nej men känner... det, är klart att det är skönt att vara trevligt Ibland Men Silla som vi kallar henne i, i Reportaget som är ihop, eller var ihop Med två tjejer, hon pratar ju också om att det är Svartsjukan som är Det värsta, man mm. får inte vara en svart sjuklagd person säger hon för då. funkar inte det. Nej. Men hon, hon verkar vara ganska liksom, mogen och ha tänkt igenom det. För mm. när jag var elva eh, så skulle jag nog inte kunna analysera det så eh, bra som hon har gjort. Utan då skulle jag bara tänka. Ja, jag är ihop med två. Vad är det med lera? Nej, det här var något hon hade mm. tänkt väldigt mycket ja. på. Och, och nu, nu låter det som att jag... Alltid hade jag två säger när jag Jag hade oftast noll säger. <laughs> eh, och jag var faktiskt aldrig ihop med två samtidigt. Var ni det? Jag har aldrig varit det. Nej, nej. Inte när du var sju, åtta, nio, tio? Nej. nej. Jag kanske om räknar hästen som den menar. Ja, men man kan väl inte räkna djur? Nej. nej. <laughs> det var inte <laughs> ju inte fullt så illa som de... Det finns ju vuxna människor som har gift sig med stenar, ja. dataspelkuddar katter, ja. allt möjligt, men riktigt då, så illa Men då säger jag att de har gift sig, men, men de är inte... Nej, men lagligt. Inte juridiskt. Juridiskt, Vilket land är det tillåter? För länge sedan, nu pratar jag om ett, ett spelkort i ett spel, ja. story, så det är den källan jag har. Ja. Då var det en kvinna som gifte sig lagligt med en sten i USA. Han är ju ganska känd, mannen som sig som en kudde i Japan. Ja. En stor kudde. ja. Nästan hur människor står. Du säger att han är ganska känd. Jag har aldrig hört talas om Nej, jag vet inte, jag det står om honom i olika tidningar lite mm. då, då. Jag vet inte hur lagarna ser ut kring det i Japan, men jag tror att det är ett lagligt bröllop. Ja, jag tänker att det är så att de bara säger så här: att De ordnar ett egen litet bröllopsceremoni och säger om nu är jag gift med den här stenen eller det här huset eller den här trädgårdsstamten. Och sen så, så är de ju inte det till exempel om de tröttnar på stenen behöver de inte begära skilsmässa för det, det, finns inga, det finns ingen registrering på att de är gifta liksom. men tänk om man kan bli kär på samma sätt som en människa i vilken, vilket föremål som helst ja, men det tror är Jag är kärleken helt obegränsad det är jättespännande men, det kan man kan ju aldrig veta vad man ska bli kär i. men kan inte det finnas sådana dokumentärer har jag någon mm. som blev kär i Berlinmuren när den fanns någon som blev kär i en, en giljotin? <laughs> Men då är ett sånt förhållande man får ju vad får man tillbaka då? Om man ger kärlek till den här stenen ja. man, man kommer ju aldrig få någonting tillbaka Men samtidigt har du alltid makten över stenen ja, Och du blir aldrig sviken Precis nej det är sant Och du kan bestämma, det står helt oemot sagt, du kan säga att stenen Tycker vad som helst, gör vad som helst, har sagt vad som helst och den kan aldrig säga emot. Väldigt jämlikt förhållande. Jag undrar bara, vilken sak du är mest kär i? Ja, no, du får ställa omfrågan. Om... om du var kär Om du var, du var tvungen att bli kär i ett föremål, vilket föremål skulle mm. det vara? Någon form av boll tror jag. Då kan man alltid ha kul tillsammans. Mm. Någon hållbar boll som inte ja, men jag, jag... En Typ tennisboll. Skulle det kunna vara eller Ännu hellre en fotboll eller en badboll eller... Ja, men Jag tror jag kan ändå förstå han som Som du sa gifte sig med kudden Det är ju ändå någonting som Ja man kan få Närhet av <laughs> På ett sätt känslomässig närhet Alltså om man är ledsen mm, Då ligger det. man i sängen Då har man kudden där mm. eh, Är man glad Kanske man också gosar ner sig I den här jättestora kudden Alltså just den här mm. att man kan krama tror jag är en ja. viktig faktor i att bli kär i ett föremål. Ja, men det tror jag också. För jag var ju helt inne på att säga ett mm. Ja. För det mm. är ju också typ så när man kan komma. Ja, definitivt. Ja, ett gosedjur. Definitivt. Eller Kp. Man kan känna sig lite kär i när det kommer ett nytt nummer och Kp som man är väldigt nöjd med. Mm. Det är en härlig känsla. Jag är lite kär i att jag... Det är jag som har skrivit det här. Jobbet om kärlek. Mm. Men det har illustrerats av Sonja Herdin. Just det. Som är en illustratör som har tecknat IKP i hur många år som helst. Och det har liksom varit ända sedan jag började på tidningen hade varit min dröm. Att hon ska illustrera en av mina texter. Men på över fem år har inte hon gjort det en enda gång. Så det här är första gången vi två jobbar ihop. Och det känns helt underbart. Mm. Och det blir superfint. Det så himla fint. Så att jag känner mig lite... Det här jobbet är verkligen... Det kommer jag klippa ut och spara. Och... Är det även hon som har gjort omslaget? Ja. Mm. Ja, det är mycket fint. Du känner igen, hon tecknade ju när vi var små och läste kopier mm. också. Hon tecknade även bert när jag var liten. Ah! Innan Bert blev så här manga-stylad på 2000-talet. Ja, men den, den som du pratar om, det är också min Bert. Mm. Det känner jag också igen. I varje poddavsnitt så finns det... Detaljer Magnus eh, Då har jag i Koppen nummer 5 Så gjorde Ludvig Ett jobb om eh, Framtidens status Ja spel. precis Ja gud vad roligt att du väljer det Jag tyckte jag det var jag. så spännande För där, Ja det var 20. Det var ett väldigt spännande Reportage och så Men det som fångar mig Det handlar ju om VR Virtual Reality men om man ser i en liten faktaruta här bredvid så står det AR som verkar ännu häftigare som är argumentet Augmented Reality Avagaga <givet> <givet> <givet> Vilket om jag förstår det rätt att man då i framtiden kommer kunna stoppa in en lins en kontaktlins i ögat och så har man alltid som en datorskärm i luften framför sig. Mm. Det, för virtual reality då är allt du ser konstgjort. Ja. Du har glasögon som är heltäckande. Och Precis och du är... ser en värld ja. då. augmented reality så blandas värdena, verkligheten och den som du har i linsen eller glasögonen. Ja, som att när vi sitter och spelar in här nu, som vi ja. har haft linsen på ja. oss. Så kunde vi i luften framför oss se mm. en liten ruta med KP-webben också. Ja, Eller ha sett en person som sitter i en tom tomstol här precis. inne. Som skulle se precis lika verkligt ut som oss. Det är så sjukt. Mm. Personen som Ludvig har intervjuat säger att det här kommer troligtvis bli verklighet om 5 till sju år. Ja, men jag tycker alltid att de säger sådär. Det kommer ju aldrig. När kommer en självkörande bilen så jag slipper ta körkort? Jag det finns det redan. Ja men när kan jag köpa den? Okej. Okay. Ja oh. De säger att det finns. De säger att augmented reality finns. Men jag undrar när det blir verklighet. Alltså när kan man gå till mm. databutiken och säga men... Kan jag få mina AR-linser? Det här tror jag kommer gå fort. Det tror känns du? som så det jättemycket. Vad kände du när du läste det? Att det kommer så snart kanske? Ja för jag känner... Alltså, just teknik även om en självstyrande bil är mm. teknik också men just den här sortens teknik tror jag det satsas oerhört mycket på och därför kommer komma snabbare ja. än okay. en självkörande bil men jag blev livrädd när jag läste det blev du det, ja, det är ju så läskigt alltså inom robotteknik till exempel har ni hört om det, då finns det ett begrepp som heter typ kusliga Talen, mm -hmm. eller något, och det alltså det ja och det är så här alltså, ju mer lik en robot är oss själva desto mer tycker man om den alltså ju verkligare den är desto mer känslor känner man för den till en viss gräns det är liksom spikar upp när den blir för mänsklig då blir våra hjärnor jätteförvirrade och tänker är det en människa eller är det en maskin och då blir man så här vill bara ta avstånd från den. Då känner man avsky och blir jätterädd för den. Istället för att den är för lik. Och då har man kommit in i det här. På svenska kusliga dalen. Men om man vill undvika kusliga dalen. Ja. Så är det väl bara att bygga robotar som ser lite konstiga ja, ut. Ja det är därför man gör det. Man ja. försöker inte göra dem för lika människor. Men när jag läser det här. Då tänker jag ju bara på att det är ju spelvärldens kusliga dal. Och ja, komma är. in där. Och se personer som man inte vet om de finns på riktigt eller i spelet. Det mm. måste ju vara fruktansvärt läskigt. Men det Jag tänker på frågesport. Att man kan ha en lins med så här Wikipedia. Och det syns ju inte att man har linser. Så man kan alltid vinna i frågesport. Men då, där är ärligheten fram. Vill Precis man som vinna? i fågelskådning. Precis som i fågelskådning. Ja. ja. Man, man måste vara ärlig och säga oh, att och man det har är, sett fågel. och men, det är väldigt bra i fågelskådning också. För man kan ju kryssa vilken fågel man vill. <laughs> <lider. laughs> precis. Mm. Men det är väldigt, även om det handlar om teknik så är det ju väldigt filosofiskt också. Mm. Om du kan gå in i en värld, bara sätta på linserna, mm. och så är det lika verklig som verkligheten. Mm. Då kan du ju lika gärna vara där. Ja, visst. Och om någon då väljer att inte vara där utan i den riktiga verkligheten, då kommer ju alla människor runt omkring henne bete sig helt stört. Simma runt på gatorna för de <laughs> tror att de är i ett hav någonstans ja, och, och sådär. Plus att en del spel som man väl inte kunna spela. Tänk typ, ja, men man skjuter ju människor i jättemånga spel. Men de flesta personer som spelar sådana spel har ändå en spärr mot att göra det i verkligheten. Men om jo, du ska skjuta någon som står framför dig är precis som att den finns på riktigt? Men det tror jag inte är någon skillnad, för då kommer du förmodligen att ha. Du kommer veta att din pistol är en loss pistol. Jo, men du måste ju ha den känslan. Den känslan. Man tror att man ja. har en pistol och skjuter en människa ja. i ett krigsspel. Ja, okay. ja. ja, den är nog hemsk. Men med, med ett sånt här spel och AR, det kommer ju någonting i år som är ungefär så här. Jag vet inte hur insatta ni är i Pokémon. Uh, inte så. Till mobiltelefoner så ska det i år komma någonting som heter Pokémon Go. Vilket är ett spel där du i verkliga världen kommer se Pokémon genom din mobiltelefon. Så att du håller upp din mobiltelefon framför dig och använder kameran så att du genom telefonen ser den verkliga världen. Mm. Och då kommer du också i telefonen då se vart Pokémon finns i den verkliga världen. Om ni förstår. Så du kan gå och leta efter Pokémons din vardag. Men finns den på ett speciella ställen, liksom? Ja. Det är lite som geocaching. Att man så... ah. Precis som geocaching. Ah. Och så ska man, går man runt och kollar genom sin telefon, genom kameran mm. för att hitta Pokémon i verkliga världen. Och det är ju en form av Gud, är det. Ja. Men jag tycker, inte för att vara elak, jag tycker det här det är jättespännande, allting. Men om man tänker på den här VR-tekniken då, när man har som ett ett stort glasögon. Mm. Det här spelet som de har gjort, jag tyckte det är lite ganska tråkigt. Fiskespelet. Men så man sitta och fiska. Mm. För att tydligen har man problem då fortfarande med att om när du har de där glasögonen på dig, om du rör dig så mm. blir det jätteåksjuk. Ja. Så du kan bara göra saker som du sitter helt still. Så det är ju typ att du teleporteras in i en helt annan värld. Ja. Men när du kommer dit, då är du helt förlamad. Precis. Men, men, men man kan ändå vara alltså. med om häftiga grejer. Alltså, du blir inte åksjuk av att sitta stilla och åka barodalbaner i VR, utan det är just den här kombinationen att när du rör dig i RL och ser något helt annat, det är då man blir åksjuk. Men ibland tycker jag det är konstigt med så fort man gör något i ett spel, då är det jättehäftigt om man mm. vill att spelen ska efterlikna verkligheten så mycket ja. som möjligt. Men när man gör samma sak i verkligheten, då tycker ingen det är kul. Nej. Alla tycker om att dansa om det är Wii. Men man kan väl liksom gå och dansa på det, riktigt. Eller alltså gå fiskar fiska på riktigt. Det som är grejen att det är roligare i ett spel är ju poängnivån. Att när du tar de här stegen i dansspelet så ser du, åh oh, jag fick tusen poäng och du Josefine fick bara 900. Det är ju tävlingsmomentet. Och ja, det här poängen. är jätteintressant för vi ska ju ha ett dansspel på redaktionen imorgon. imorgon ja. Och du säger att du är 10% bättre än Jossan samma dans. Jag har sagt vad det så Jag skulle exempel. nog kunna gissa att det är enda spelet jag kan ta lite högre poäng i. Mm. Annars, så jag förstår din poäng med varför det är roligare. Och samtidigt förstår jag för jag inte tycker om det, för att jag är så dålig på alla dataspel. Har ni hört talas om de här verkliga flygsimulatorerna, när man är pilot? Ja, när man utbildar sig till pilot och sitter mm. i den där simulatorerna. Nej, men mm. alltså det som är som ett dataspel, du har det på din hemdata ah, eller på ah. din platta liksom. Men använder man inte sånt under pilotutbildningen alltså? Jo, Jo, men det här i spelet så är du en färdig pilot okay. och du får olika flygningar. Mm. Och allt sker i realtid, vilket betyder att det tar lika lång tid som i... I verklighet, alltså du kan få en flygning på Bangkok, 9,5-10 timmar, varav 9,5 är helt på autopilot. Vilket gör att du måste ha spelet på hela tiden, om det skulle bli så turbulens eller att du måste... Men spelet går i princip ut på att lyfta, softa i 10 timmar. Ja, precis, för du behöver börja starta och landa. Ja, precis, och landa, ja. Ja men sådana simulatorspel är ju väldigt populära. Ja. Det för men, det, men du, du det är det väldigt fatta jag Men det där låter, uh -huh. det är precis som jag har, tänkt, jag har en egen spelidé. Uh -huh. Mitt drömspel. Eftersom jag inte gillar när det går fort och man ska fånga massor massa grejer och man dör och sånt. Jag vill att man ska ha en blå val. I realtid. Uh -huh. Simma runt i Atlanten. Bacilla plankton hela, hela tiden. Det, uh -huh. Du har inga fiender uh -huh. du är störst i havet. Och du bara liksom glider runt och lever i 400 år. Mm. Jag har här, hört skönt, jag har i att Grönlandsvalar blir äldre än blåvalar. Hur gamla blir de? Mm, men de har hittat sådana som har levt sedan 1870-talet ungefär. Vi mm. har aldrig hört att blåvalar kan bli så gamla. Så det, jag tror att de kan bli äldre än vad man tror. tror jag tror <håll> det. Alltså människans riktiga medellivslängd är väl så här, 30 år. Ungefär som stora apor. Och sen har vi fuskat med det där, vi människor, med... Tandborstning och sjukvård och, och sådana grejer. För, för länge sedan, då dog man ofta när tänderna tog slut. Men det man åt på den tiden så tog de slut när man var 30-35. Om man förlorade tänderna nu så skulle man ju fortfarande kunna äta yoghurt, juice, mm. allt sånt. Gå Slash gå till tandläkaren och få ner. <laughs> alla goda grejer ändå. Tycker du att alla goda grejer är mosade? Ja. Eller nej frutan. nej det, nej det mm. jag Jag vill ju helst ha ett, bara liksom en, ett komplett näringspiller så att en sekund och sen är du klar och gör annat, mm. det är min dröm tre gånger om dagen, piller Jag, jag skulle kunna tänka mig också dropp när man sover så att man är <laughs> helt klar när man vaknar <laughs> och ändå kroppen fått näring kontinuerligt ja, Då slipper man frukostbiten för det är rätt ja. stor del på morgonen ja. som kräver mycket tid och det, mm. Men överhuvudtaget, man lägger matlagning diskning Ätande för man ska äta långsamt. Mm. Det är så himla stor del av dagen, jag tycker det är, verkligen. Ja, jag förstår det. Jag, jag tyckte inte så förut, men nu när jag har två små barn som trillskar vid frukosten så är lockande tanke ändå att sätta dropp på dem när de somnar vid <laughs> åtta. Och sen klarar de sig till nästa dag. <laughs> Men jag undrar om det funkar mot hungerkänslorna. Eller om man på något sätt också måste fylla magsäcken för att man ska må bra. Ja, det måste man måste tänka ut en lösning där. Sond. Sondmatning heter det när man har en slang i halsen. Men det är inte lika lockande. Det är inte lika Nej, lockande alls. <laughs> du hade ju tänkt att ta samma detalj. Nej, jag var det jag faktiskt inte, Men jag blev glad att Magnus valde den. För jag blev förvånad att jag fastnade för det så mycket. För att jag är ingen dataspels... Människa. Jag tänkte en lite kul detalj på Hemligt och Pinsamt. I nummer fem. I nummer fem. Ja. Högst upp i hörnet, den som heter flygplansfil eh, Då är det signaturen Pinsamt eh, som åkte flygplan och eh, lyssnade på musik. Och då så råkade sladden till hörlurarna och ut. Och personen i fråga hade hårddropp på högsta volym och skrev då att alla i planet tittade. Jag har sett ett sånt failklipp på Youtube på en ja. föreläsning. Har du sett det? Nej först då kollar han på porr. Jaha, oh. pinsamt. Så, så sjukt. Vem sitter och kollar på porr på sin förläsning? Nej, en student gjorde det. Uh. Och så åker hörlursladden nu och han märker inget. Och man ser hur hela salen vänder sig. Uh. <laughs> men jag tycker att det är lite rätt åt den. Alltså, vem... Ja, det var rätt åt, absolut. Uh. Så, så grot är det inte i mitt fall. Men mm. jag har gjort det här många gånger. Och jag märker aldrig själv. Så att jag jag förstår verkligen pinsamhets... Mm. Eh, känslan jag gjorde det för bara några veckor sedan, gick på tunnelbanan hade en så lite pinsam låt i hörlurarna eh, och eh, <härskratt> märkte inte alls att jag inte hade stängt ut. <härskratt> så var det någon som sa till mig att jag inte Men hörde. men hur, hur kan du vilken låt var? Jag vill, vilken låt? inte <härskratt> ska ta uh -huh. Ja, hur, jag undrar först hur du inte kan märka det för ljudvolymen måste ju vara bli... Ja, ja, det är Mer och mer. Och mer. Jag tyckte att det var väldigt dåligt ljud. men hör Ja, för, nu, för det, det, så det blir det väldigt heter. mycket sämre bas mm. när man lyssnar utan, genom telefonhögtalaren. Liksom. Mm. Och nu, så, nu, frågan. Vilken låt det var? Ja, för du sa att det var lite pinsamt Ja, det var mycket pinsamt <laughs> Var det Samir och Viktor? Nej, det var det inte. Men det var den här um, Pitbull-låten, Fireball. <laughs> som är med i Zotropolis. Ja, men det är inte så pinsamt. Ja, men det så är såhär liksom... Ja, men hela grejen, det var pinsamt när jag kom in till den. Så. Men jag har gjort samma sak med en Sean Banan-låt. Mm. Ja. Vilken Sean -banan låt Jag kommer jag inte ihåg, det? men jag hade skaka rumpa som ringsignal på min mobil ja. eh, en period. Och det genererade ganska mycket pinsamma situationer också när man hade ljuder på. Där mm. ringde en gång, jag var hos sjukgymnasten för jag hade problem med höften. Då skulle jag klä av mig för att bli undersökt. Och då ringde den så här precis, jättehögt. Precis liksom, när den här läkaren då var lite stressad. Han stod och väntade så här. Och jag skulle och ta mig byxorna. Och då ringde den så här. Det typ, kunde ja. Men... Sen så ringde den en gång när jag satt eh, på akuten. Vilket inte kände sig jättepassande heller. För folk mådde jättedåligt. Och så ja, att de, det. kom den och liksom... Folk börjar skratta lite grann, så det kanske var härligt ändå. Men... Varför hade du den som ringsignal? Jag vet inte. Men det men var faktiskt... ju under en period när Josefin gjorde flera intervjuer med Sean Banan. Mm. Och han kände vår förra chef, eller vår förra chef skrev låtar till Sean Banan också. Mm -hmm. Och så på något sätt blev det att han hade någon koppling som han brukade säga hälsa Jossan och sånt där. Och sen så, så började ju typ Musefin och Sambanam en sån nu vet jag hur det var. Det så låter här. nästan som en liten kärleksaffär. Lyssna, jag vet hur det var på riktigt. Nu kommer jag på ja, det. Okay. Eh, första gången jag skulle intervjua honom så började en kollega som inte jobbar kvar längre, Michaela, hon började skämta om att vi skulle bli kära i varandra och sådär. Och så hade vi skämt en massa om det en dag. Och samma dag det var så en vecka innan vi skulle träffas då råkade jag sätta mig bredvid honom på tunnelbanan <laughs> och det tyckte vi var jätte, jätteroligt Hade så du då... träffat honom någon gång då? Nej, eller? jag hade aldrig träffat honom så att... han visste inte att... han, han ju inte att det ju inte en vecka senare heller. Nej, nej, nej, nej, det var jag som tyckte det var så kul att jag bara sa, gud vad konstigt eh, och då så började vi skämta om det och då bytte jag eh, ringsignal. Eh, pin... du, för att om du hade ringt under intervjun. Ja, det var det jag skulle säga. Ja. Pinsamaste gången när det ringde. När jag träffade honom. Aha. Och var det den signalen då? Ja. ja. <laughs> <laughs> Vad var hans reaktion då? Ja, han höll masken. sjung med, dansade lite. Jag har varit statist i Sean Banans signalnummer. Copacabana heter den med. Ja. Visst Jaså? Det? Nej. Ja. ja. Det var ju så här rekordantal hur många personer man kan vara på tre minuter precis, i ett nummer. Precis, jag tror vi var 95 stycken precis. eller något som, kameran, mm. som var inblandade. Om ni vill kolla på det så är det när han säger Sverige peruken på så tar jag och min familj på oss peruker i publiken. För Bara för att jag var statist och då fick jag vara backstage på hela mellodagarna inför finalen med genrepen och jag kunde intervjua alla artister och ta bilder och det finns ett ett långt reportage på KP-webben. Jag tror att det finns kvar fortfarande. Mm. Kan man kolla. Men det var min detalj i alla ja. fall. Jag, det var... jag hoppas att jag inte gör det så många fler gånger. Min detalj är Keos videoskola. Det är ingen detalj. Det är två sidor i KP5. Men det roliga är att hon vann ju pris som bästa humor-youtuber på guldtuben. Jag var där. Så man... Ja, du är där och KP ja. Malin. Mm. Där finns det också mycket roligt på webben man kan kolla från, från guldtuben. Det rekommenderar jag verkligen. Särskilt den Youtube-klippet vi har gjort när de ställer stafettfrågor. Så att det blir som att de som är på guldtuben intervjuar varandra. Liksom. Ja, den är faktiskt riktigt bra. Den är rolig. Kolla den. finns på KP-webben och på KPS Youtube-kanal som heter Kamratposten. Nej, men jag tycker det är, det är mycket som är roligt med att hon vann priset. Dels gillar jag Kejo för att hon är snäll och bra. Liksom. Men när man läser den här videoskolan så är den väldigt metodisk och seriös och helt oflamsig så det, det tycker jag visar alltså om man vill göra riktigt roliga videoklipp så kan man vara liksom noggrann, metodisk, planera och sen kan man ju spexa framför kameran också och lägga till extra grejer för det går helt att klippa bort det är en rolig klock som jag har hört andra komiker prata om också att det är ganska mycket hårt jobb och det gäller att vara seriös och noggrann om man ska kunna bli riktigt rolig Mm. Det, det var en rolig krock också på guldtuben För mm. att Kio fick ju inte bara flera priser, utan hon var ju även konferenser. Ja. Så där var ju också en krock. Från att liksom seriöst leda hela galan mm. och sen ge pris, typ till sig själv. För det var ju hon och Kodjo. Hon och Kodjo, va? Va? Kodjo och Kio. Det, det låter Exakt. som ett roligt par. Men det jag tänkte på, var hur gjorde de när de kategorierna och var nominerad. Men det är inte de som delar ut priserna. Nej, de de, inte... men de brukar ändå liksom stå på scenen och säga så här: nu kommer den och den och ska dela ut pris. Ja, men då var det ju lite så här. då fick hon ju hon ner springa ner i publiken ner och, och, och sätta och så här. Ja. För kameran brukar ju liksom zooma in ja. de som är nominerade och då måste hon sitta på sin plats. Ja, jag har inte sett ja. hur de filmade det Nej, okay. faktiskt. Men... För jag har sett eh, klippet när hon eh, vinner eh, humorpriset ja. Och då sitter de på sin publikplats. Jag tänkte, då måste hon ha sprungit ner dit. Det var första gången tror jag som en tjej fick, eller ens var nominerad i humorkategoriet Ja det var i vilket fall första gången en säger uh, vann Jag tror uh. även, jag kanske inte nominerad mm. men första gången en tjej vann mm, det, det känns ju som en sak där jämställdheten har kommit ganska kort fortfarande mm. Humor och komiker, varför ska det vara så himla uh, att 90% är killar det tycker jag är konstigt uh. Men det är roligt med Youtube och Instagram att där kan ju alla komma fram ändå och det har ju visat sig på både Youtube och Instagram att det finns sjukt mycket roliga Verkligen. Ja, verkligen. Jag tycker ju är jätterolig. Mm. Särskilt hennes videos som många har sett när hon översätter låttexter till svenska. Mm. De borde man se. Och jag och Magnus intervjuade Ellen Bergström mm. som vi stod Just på Instagram för några för ett tag sedan. Och den intervjun kan ni läsa i KP7, men hon var också väldigt rolig. Mm. På ett sätt som kanske bara killa brukar vara är hon och var hon och är hon också i sina sketcher det och har verkligen blivit jättestor på Instagram genom, ja, och det. genom att vara det så det visar ju att det på något sätt har varit något annat som har stoppat tjejer innan, innan Instagram och Youtube Så det är intressant sen tycker jag också att den här artikeln med Keios videoskola är så himla bra för att den är så noggrann och man kan följa tipsen och, och om man gör allt som står här då är jag ganska säker på att det blir ett roligt klipp Sen behöver man inte lägga ut det på Youtube, man kan bara visa för kompisar eller familj. Det jag gillar också är att det är så enkel utrustning som krävs. Mm. Du behöver egentligen inte ha någonting, räcker att ha en mobil, redigeringsprogram som redan finns i datorn. Mm. Du behöver liksom inga lampor, ingen speciell kamera, inga, alltså inga studiolampor. Nej. Inget sånt utan det är väldigt du måste liksom inte gå och köpa en massa prylar för att börja. Precis. Och gör man Instagram sketches så behöver man ännu mindre utrustning. Då är det ju bara att ta bort ta bort de tagningar som blir tåliga och använda de 15 sekunder man är nöjd med. Nu ska det bli en minut har jag hört. Ja, det hörde har jag också. Det, har det blivit jag är det? så glad för det! Nej, det har inte blivit det hittills. Men det ska bli. För Jag läste att den förändringen skulle rullas ut och då tänker jag så att någon kanske har fått det redan. Jag har inte fått det. Jag, inte det. Okay. jag längtar. Vad ska du göra då? Var det första minutsklippet du ska göra? Det första vet jag inte, men i jul ska jag göra en julkalender med en minuters klipp istället för 15 sekunder. För er som missade Stinas jul, som Jussans julkalender hette, så finns den också på KP-webben. Mm. Klart c och väldigt eh, konstnärlig, skulle jag säga. Konstnärlig och konstig. ibland konstig. <laughs> ja. Men det är, det är ju ibland samma sak. Och ja. det handlar om KP's grundare, Stina kvinn, ja. som återvänder till KP efter ett antal år ja, i precis. graven. Ja, eller i sängen ser det ut som när det är. I sängen Nej <laughs> <laughs> men Det ser ut som hon, har, ja, hon... Sovit hon, hon har, har sovit i hundra år. hon har sovit exakt så är det. Hon måste ha stuckit sig på en slända eller något. Ta en rosa referens. Precis. Jag skulle säga att det var nog allt, men ni kommer jag på att ni kanske inte hade pratat färdigt. Jag har vi inte pratat färdigt. Ja, men har ni pratat färdigt? vi har inte pratat någonting om KP4 nästan. Men det... Jag sa så här: På omslaget handlar det om att bo på två olika ställen. Sen har vi inte sagt någonting om men jag... KB4. Men det var. Om man ska gå en övergång då från Keos YouTube-skola mm. till kb 4 Och den här stora tråden som vi hade med hur svenska YouTubers hänger ihop. hänger ihop mm. Det här tyckte jag var jättebra. För jag. Eh, ha, hade inte så stor koll på Youtubers innan jag började här på KP Nej. Eh, Det har jag fått nu Det har jag verkligen fått nu Och eh, det som jag Inte redan hade lärt mig Det fick jag ju lära mig här I den här tråden Just. Stämmer det att du har blivit väldigt stor fan Av random making movies Ja det stämmer <laughs> jag, tycker... jag har gissat det Ja. Nej men jag har kollat en hel del på deras videos Det är ju jag tror att jag hade hört talas om dem lite innan. Nej, jag kan inte, nej. Om någon frågar mig vad är Random Making Movies för ett halvår sedan, då hade jag inte kunnat svara. Om man ska jämföra de här killhumorgrupperna, då tycker jag att Just Want To Be Cool är roligare än Random Making Movies. Nej. De gör roligare grimage i alla fall. Ja, de är mycket för grimage. Vilket <laughs> sånt gillar jag. <laughs> <laughs> Youtubers överlag är mycket... För grimmager. Jag kommer på att det är för att som ett sätt att visa smileys. När du skriver kan du lägga in en emoji eller smiley. Men när du pratar då måste du visa den istället med ditt eget ansikte. Mm. Det finns ju många youtubers också. I den här tråden i KP4 så är det 21 stycken plus PewDiePie med. Mm. Och eh, i nästa KP så är det en som har 75 000 prenumeranter och eh, Typ 7 eh, miljoner views som heter Amanda Axelsson. Eh, och hon är inte ens med i tråden. Och hon ska skriva östkrönan nästa år. Alltså, det kanske finns typ 100 som är ganska ganska stora ännu, mer, eller ännu fler. Jag. Det är ganska lätt att bli stor upp till en viss gräns. Vad är gränsen? Jag intervjuade ju Marcus eh, Stemsite. Ah. Kommer i kopi 8. Ah. Han sa att han tyckte att, eller tror att det är idag. Mycket lättare än för några år sedan att komma upp till typ 1000 följare. Mm. Det tror jag, det kan man göra ganska fort, alla som lyssnar, 1000 mm. följare, det får ni om ni bara håller på ett tag. I, Inte för att vi har det på vårt konto <laughs> än, men, men kanske efter den här podden Precis. att kommer in. Efter att men, vi har läst Chaos Youtube-skola. Men, men, men sen, jag tror att det är någon här, lite typ magisk gräns är väl ändå vid typ 10 000 tror mm. jag, om man kommer över det eller inte. Mm. Mm. Min bästa i KB4 var baksidan som faktiskt Josefin och Magnus har skrivit tillsammans. och Det är ett test om ett påskägg. Eh, då får man se vem man är i påskägget. En blandning mellan så här personlighetstest och godistest. Mm. Där, där godisarna har fått personlighetsdrag. Så himla flummigt, men så så, så, så roligt. Vem är du? Eh, jag blev faktiskt lite spretigt eh, när jag gjorde den. Men jag blev... Jag blev inte lakridskonfekten som jag trodde för. Han ser så här gammal ut och lite gubbig. Det, känd... det, det, mm, det känner jag mig ibland. Men jag blev inte Jag blev typ skumfiguren och supersurisen och segarotten. Har ni gjort testet själva? Jag är supersurisen. Alla dagar i veckan. Mm, jag, jag blev lakridskonfekten när jag gjorde det. Av mm. anledning. Det var inte vad jag trodde att jag skulle bli. Men <laughs> så blev det. Ja, men han har... jag tror då det verkligen skulle bli. Han läser en historiebok av 1700-talsperuk och är så här traditionell, men jag blev han inte. För er som inte har KP4 så ligger det här testet också på KP-webben. Och alla webbtips nu är, som ni har fått tycker jag är. De är riktigt bra. Det är bra grejer. Så gå in på KP-webben och kolla ja, med de senaste 20 sakerna, så kommer det bli mycket kul. Nu då. Jag har en liten härlig sak. Jag som man ska ta. Det kanske är någon annan som vill prata. Nej, ta din härliga sak när vi avslutar. Ja, jag tänkte man kunde avsluta med den. Mm. På sidan 31 i kp 5, det är klotter. Du har signaturen Disa skickat in KPs hejaramsa. Ja, det vill jag höra. skulle jag. kunna dra. Eller? Jag, men du menar du försöker locka med oss? Ja. Ja, okej. Okay. Ska vi slå upp tidningen. eller? klacken. Och jag gissar att det här med gula, gröna och böna att det är våra där hon sitter på. K och P. På tre då. Ett, två, tre Vi är gula, vi, vi, är, gula, vi är, gröna, är gröna Och i allas rätt som böna K.P. K.P. K.P. här Mening två var lite svår Och i allas rätt som böna ja, Det är ju jättepoetiskt, det, är jättepoetiskt. Det, det kan betyda att det handlar om vegetarisk mat Eller att vi alltid har rätt Eller att, ja. eller att man bönar är re religion, ja religion. att man bönar och ber. Ja. Alltså, inte, det behöver inte vara religiöst. Jag kan ju bön om att få smaka en godis. Det behöver inte vara. Snälle. Ja, Då tackar vi för oss. Och så hoppas vi att ni kommer tillbaka och lyssnar på nästa del också av podden. KP finns ju på internet, internet.se, på Youtube, kamratposten på Instagram, det har vi gått igenom. Och på Facebook. Så hälsa på oss överallt. ha det bra. Hej då.